Sasa kwa kuwa kama nilivyosema hii ndio njia ya mitume na siku zote watu wameumbwa katika kupenda khairi wale watu athba'ur rusul wakifikishiwa khairi kwa njia zile zinazotakiwa basi mtawaona wanaikubali ile khairi kwa hiyo sisi tufanyeni juhudi za makusudi kabisa kuifikisha khairi hii kwa watu tutoe bidii kuhakikisha kwamba ilmu sahihi inawafikia watu tusitoshe kwamba. sisi tumetosha bwana tushakuwa wengi tosha bwana sasa la sisi tulingania zaidi tufikishe ilmu iliyo sahihi ifike kwa watu watu watikie ndio risala ya mtume sallallahu alaihi wasallam la an yahdi Allahu bika rajula wahida khairul laka min humr inna ni Allah subhanahu wa ta'ala kumuongoza tukupitia wewe ni bora kwako kuliko kupewa ngamia mekundu kwani lazima tupambane katika hili juhudi ipatikane fina sobulana, wa la ma'al muslimein kwani juhudi lazima ifanyike na tukifanya juhudi Allah subhanahu wa ta'ala wali, wali kwa sababu yetu sisi wakaipigania dini yetu sisi tutawaongoza tutawafungulia tutowabainisha tutawaongoza kwenye njia zetu za kheri. na siku zote Allah yupo pamoja na wenye kutenda wema wenye kufanya ihsan kwa da'wa inahitaji kuendeleza mapambano mapambano yetu ni silaha kubwa kabisa ni ilmu. hii ndiyo silaha kubwa sio kwaona mapambano kuchukia bakora tukaanza kuchapa watu barabarani la si yetu kubwa sisi ni ilmu na watu wameumbwa kupenda khali wakifikishiwa khali wanaipokea lakini pia watu washari wapo hawakubali watakupinga lakini wewe simama katika mstari wa sawasawa sawa. subira ni kitu cha msingi sana kisimamie kitu hicho Sasa nimesema hii dawa salafia. baada ya kuizungumzia kwa ufupi tu kwamba dawa inakuwa ni jambo mshahadi wala hajihitaji kwamba lete ushahidi ah, nijamu, tembea tu katika miji fasiru fila tembea ni katika miji nenda katika mikoa mbalimbali vijiji mbalimbali utakutana na jambo hilo dawa jambo ambalo halikuepo hapo kabla lao shahidi mwingine katika msikiti huu mliujenga msikiti huu mkajazana hapa hii ni athari ya da'wa salafia kwamba yakua miaka 20 nyuma au 15 nyuma hapa korogo hapa kwa hivi leo hapo hivi sasa kuna ushahidi mwingine zaidi ya huu ni ushahidi wa kutudhibitishia kwamba hii da'wa inakuwa kwa hiyo itapigwa vita itakutana na vipingamizi itakutana na vizuizi mkingamo mbalimbali hayo tofauti tofauti na ni kingamo hii ikatoka ndani yetu hili ni jambo lipo ni katika sunnatullah kutokana na hali tofauti tofauti kwa sababu jambo lolote kheri, linapokuwa likaonekana tayari lishakuwa basi alisalimiki na watu kuna watu watakuwa na nyinyi kwa nia njema kabisa lakini hawatakuwa na tabia njema na hilo hawana nia mbaya na nyinyi kabisa nia yake niheri lakini bado aje taadabika na adabu za uislamu na dawa na nyingine hizo wakapatikana watu namna hii. Hiki kama mtu hajichungi na kuwauudhi ndugu zake waislamu. Apenda hiki, apenda kile, ataka hiki, ataka kile. Hili ni jambo lipo. Tumefundishwa sisi katika Uislamu adabu kamili za kutaamani na watu hawa. Na hawa watakiwa wafundishwe adabu na wanasihiwe. واعه ج ورودي كني مستعير حينما نكونه انما عندما مته كيشو يسمي ميمي بس تاري يلي انا فنانا ناسحابه ابو ذر جندم بين جناده مثلا كل كيت او نعمر بن الخطاب او علي بن ابي طالب او عثمان بن عفان او ابو بكر الصديق رضي الله عنهم هي وش kwae watakuwepo miongoni mwenu nyinyi mjue kabisa watu wa tabia tafauti. tofauti dawa ni kuwalea watu hawa katika misingi ya sababu na kuvumilia juu ya udhi ya wao usitoki katika mstari kwa sababu fulani kakuudhi wa minanasi man yaabudu allaha ala hafa amela allah subhanahu lakini sifa mbaya ya wanafiki واكو ketika watu ambao wanamwabudu Allah kwa nchancha yuko pimbenge kama yakashika ncha ya kamba hiyo akiudhiwa kwa ajili ya dini ya Allah eh inqalaba ala wajhihi w peshageuka Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa minan hasira dunia na dhalika huwa hu khusralu mubin kwa kheri tu siku zote kuna watu walivo wanaomwabudu Allah haujaingia katika ule uislamu na katika dawa ya mitume kisawa sawa wakaishika dini khiri ikimpata katika jambo hilo ikawa amekutwa na khair atafurahi atatulizana hakuna mtu mzuri kama yeye kwa sababu khairi iko hajeudhiwa hajapata udhiia wowote utamwona mtu mzuri kabisa hakuna mzuri kama yeye lakini ikimpata yeye fitina yoyote kashageuka ana kivunja alicho kijenga inqalaba ala wajhihi allah anasema mtu huyu khasirat dunya wal akhirah huyu atakua yempata hasara duniani na akhirah thalika huwa al-khusral na hiyo ndio hasara iliyo wa ya wazi kabisa sasa wewe ndugu yangu usiwe hivyo tayari umeikubali da'wa lakini ujue katika da'wa kuna pia udhiia utakao kusibu kuna tabu kuna fitna sasa alama ya kwamba wewe hauko makini huja kuwa thabiti katika dini ni pale unapoudhiwa na watu wewe ukageuka kwa sababu kuna kheri uliikosa, kuna jambo la, la kimali au jambo la heshima labda kuna mtu kakutukana wewe fulani mshenzi tu fulani kadha kadha kadha akakujerui utu wako na kila kitu chako ah bwana kama mambo menyewe ndio haya ni basi sasa hiyo ndini ya vipi usiwe hivyo ni shetani huyo tayari yashakutoa wewe hizi ni katika changamoto tunakazokutana nazo Usikivunje kile ulichokijenga, usikibomoe, usikubali. Kwa katika hili nataka thibiti kwenu, kwamba mikingamo katika safari ya da'wa iko, na itaendelea kuwepo. Mitihani na misukosuko ipo, na itaendelea kuwepo. Usigeuke nyuma ya visigino vyenu. Usirudi nyuma bwana. Wewe unaweza kujitolea mali yako na kila kitu chako kote kusaidia dini kujenga msikiti walipa wali yule wana? Ah. kweli kweli wana? pesa kwanza nakule pesa msikiti na wewe unajitolea pesa yako Allah kama mambo yangu tu. oh tayari na hile ndilo lolofurahia maadui. alikuwepo fulani katoka, alikuepo fulani katoka. Lakini nawaambia kitu kimoja, maneno ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu tunazungumza maneno ya Allah na mtume wake. Allah anawaambia Waislamu Wa kweli kabisa, anawaambia hivi: "Wa in inta Yastabidi yastabid alqauman ghayrakum thumma la yakunu Amthalakum Ikiwa nyinyi mtageuka, mkakengeuka mkaipa nyongo dini mkayatupa mambo ya dini kwa sababu mbali mbali udhia wa watu shida tabu manyanyaso masimango na nini na kila kitu fitna mbali mbali mkigeuka mkayatupa dini Allah atawabadilisha watu wengine wasiokuwa nyinyi watakuja watu wengine watakala nafasi yako wewe kisha wa, yeye huyo mtu mwingine hatakuwa kama yeye kama wewe atakuwa mbora zaidi kuliko wewe wewe huwezi kuisaidia dini ya Allah huwezi mapambano wewe wewe una tabia za kike wewe Wa in tatawalla yastabdi alqawman ghayrakum thumma la yakunu anfalakum ndugu zangu tuliokubali na kusimama katika da'wa hii tusije tukabweteka la nampatih usije tukalala tukabweteka bwana mapambano yanaendelea na kuna watu utanyofuka mmoja mmoja utaanguka pembeni as'alullah athabata na ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam siku zote huomba thabati na anatufundisha tuombe thabati ya muqalliban qulub thabbit qulubana ala dinik usijikowe ni jambo jepesi ni katika adhiya za mtume sallallahu alayhi wasallam tena katika sujudu anamwambia mola wake ewe mwenye kuzigeuza geuza nyoyo wewe allah ushibitishe moyo wangu mimi uwe katika taa yako ya musarrifa alqulub sarif qalbi ala ta'atihi hivi ndivyo alivyokuwa akiomba mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu maadamu uko hai wewe uko nyama pambano na shaitan, na iblisi, laib na jeshi lake nataka umbe thabati kisha wakati mwingine unaweza kupata udhia kutoka kwa ndugu zako wakaribu. karibu wakati huo wewe mtu amemfanya ihsan akasahau ihsan yako kisa cha mistah na abubakar sidiq katika hadith alifki kwazi ukisoma kisa cha hadith alifki uzushi alozuliwa umulmuminina aisha radhiyallahu ta'ala anha na watu waliochangia kusema maneno ya kumuudhi kuudhi familia ya abubakar sidiq ni mtu ambaye alikuwa akifadhiliwa na abubakar sidiq tena mtu katika familia abubakar akasema mpaka huyu pia nimemsaidia amsema bibi binti yangu mchafua a ah, mimi basi bwana hata msaada wangu na ukata Allah akateremsha ah, wala yatili ulul fadhli minkum wasa ya yatu ulil qurbah wasiape wale waliopewa fadla na utajiri ukunjufu miongoni mwenu wasiape kwamba hawatawapa wale ndugu zao wa karibu wasiape hivyo waendelee hapa natakutelea ushahidi kwamba utakiwi kurudi nyuma kwa sababu ya udhia unaokupata kwa mtu fulani kutoka kwa mtu fulani hata iweje ndio binadamu upo huwezi kusalimika wewe kwa hiyo uadui unaweza kutoka ndani kwa sababu ya maneno kwa sababu ya suu alkhuluq tabia mbaya malezi mabaya ile inayosekana lakini pia wakati mwingine mambo ya da'wa ya yakayumba na watu wakayumba kwa sababu wanapatikana watu katika kila jambo kuna watu ataaishun taish, taish ni mtu mwenye papara asiyekuwa na busara katika kuyaweka mama kila kitu anataka kuparamia kukiparamia kukizungumza na pingine ana ahli ya kuzungumza dawa pingine imekuwa kubwa imekuwa na heshima wakajitokeza watu umbele mbele na ukubwa ukubwa wakawa kila jambo wataka na wao na wao walitili mdomo. hilo jambo lipo na litakuwepo kila mahali na pingine hao wakaharibu wakawababaisha watu na pingine akawa ni wewe sasa jitahadhari usiwe hivyo utaharibu utarudisha mambo nyuma utawababaisha watu koma kwanza simama sawa, sawa jifunze usiseme ila kwa ilmu, adabu za mambo haya ni nyingi lakini wakati mwingine pia unaweza u... wewe mwenyewe ukashabishiwa na watu wakataka watu wakukunjaye wewe usikubali simama hivi wakakubeba kinguvu nguvu na wewe ukaona kwamba ukujuu kwaelea kabisa kule ukajisahau nafasi yako ukajisahau manzila yako ukavuka mpaka mimi nakwambia hivi ikiwa watakao kunyanyua ni watu basi watakao kuangusha ni wao pia ukitaka kubebwa na watu wakubebe juu wakunyanyue, kunyanyuwe hao hao ndio atakokuangusha wewe taka rifa kwa Allah subhanahu wa ta'ala taka utukufu kutoka kwa nani kualla subhanahu wa ta'ala man tawad'a lillahi raf'ahu allah yoyote atakayenyekea kwa ajili ya allah allah atamkuza ye eh, Atamnyanyua na allah akikunyanyua hakuna kukuangusha tusije tukalisahau hili tukaghafilika na hili tumewaona wangapi Tumewasikia wangapi katika ulimwengu wa da'wa naye huko duniani sizungumzi katika mustawa wetu hapa sisi na historia za kutosha katika mujitamaa. katika mambo tuliyoyashuhudia na kuyaona sisi hatuzungumzi mambo ya wakati huo wa zamani kuna watu walibegwa na watu wakawekwa katika safu za juu wakalinganishwa na wanawazuni wakubwa bali hata kuwazidi wanawazuni wakubwa alafikisha wale watu wakoaangusha kwa sababu ilikuwa nirifa feki kuna watu walifadhilishwa katika mambo ya ilmu na dawa na hali ya kuwa wao ni sigaar wakapewa manzila ya waulemaa wakubwa kwamba fulani yule bwana hata shekhe Al-Fauzani amwezi Fauzani pia mfiki yule fulani pia mpati fulani hivi wakanyuliwa daraja za juu kabisa na watu na kuna watu wakaamini hivyo lakini waliporomoka kutoka kwenye chanja za juu kabisa wakaanguka chini ya mchanga wasikudanganya watu kwamba wewe wajua wewe wa wajua wewe wa wakakujaza ukakujaza wa ukafutuka wa ukafutuka ukafutuka hilo ni tu sindano ndogo tuweza kulitoboye wewe nyanyuka kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala bali al-insanu ala ana nafsihi basira sisi hatuendi kwenye nia za watu lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye ashituwambie mtu yeye mwenyewe kwa nafsi yake ni mjuzi ni mtambuzi zaidi fatish qalbaka utafiti moyo wako kwanza Kuna mkingamo mingi inayotokea ndani yetu Siku nyingine nikipata wasaa wa kuzungumza katika munasaba mwingine nitakuja kulizungumzia hili inshaallah Lakini leo tufanye hapa pametosheleza katika mkingamo itokayo ndani Kuna changamoto mbalimbali tutakutana nazo kwenye daawa hii kutoka nje Maadamu tumesimama kunya kuilingania da'watul anbiya Dawa ya mitume basi tutakutana na udhiya mwingi katika hili kuna aadaa hazihi da'wa mna mushrikini na walnasara. kwa washirikina, kitoa kwa mayahudi kitoa kwa nasara wanapanga mambo mengi ya kuhakikisha kwamba uislamu wa haki unakufa sisi tunajua kwamba hawana uwezo huo. Hawana nguvu hiyo. Hawana njama hizo wala hawana pesa hizo. Hawana. Uislamu kuua utenge budget ya kile ulichokuwa nacho hapa duniani. Hicho tutakachokipanga katika budget yako au budget zenu na kile mtakachokimiliki hakitamaliza japo ush من مشاري هذا الدين ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليشدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون االف والذين كفروا الى جهنم يحشرون ولولا اناسم حقا والي ولي واليو ما يهودي manasara na washirikina wa mapotee mbali mbali mahindu manani manani wote wenye kuwabudu mizimu na kuabudu masanamu wanawabudu watu wanawabudu mawe wanawabudu nyoka wanawabudu wanyama wanawabudu miti wanawabudu kila kitu wote hita wale waliokufuru yumfiqūna amwālahum Allah anasema mpaka hii leo yumfiqūna amwālahum liyašuddu 'alā Huwa wana mali zao kwa ajili ya kuizuia dini ya Allah isiendelee wana strategic plan zao mipango mikakati kuhakikisha uislamu hauendelee mipango ya muda mfupi qasirul mada na mipango ya muda mrefu tawilul mada mipango ya miaka 100 mia, miaka 50 miaka 3 miaka 5 kuhakikisha yashduna an sabilillah Allah anasema kwenye Quran Si kwamba wao wamelala hawajalala bwana. Hawalali wanakaa mkutano, wanakaa mabunge na wataalamu wafani mbali mbali. Watu wa aina mbali, mbali na pesa zinaekezwa kwa kiwangu kikubwa sana. Yufikunu amwalahum liyasudu ala wa sabeelillah. Walazitoa mali zao wa ili waizuie dini ya Allah, wawazuie watu na njia Allah Wasifike kuiendea dini ya Allah. Allah anasemaje? fasayunfiqunaha watazitoa hizo mali toeni tu fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasra huma yuglabun Watazitowa hizo mali kisha masikitiku yatakuwa juu yao wenyewe watajuta kisha watashindwa na wale waliokufuru watakushajwa katika jahannam Liyamiza Allah alkhabith minal tayyib ili Allah kapambanue kilicho kichafu kikae mbali kijitenge na kilicho kizuri kikae pembeni. Sisi hii ndio bishara tuliyoulaya kutoa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini tunajua Wayahudi manaswara, wanakusanya silaha wanakusanya majeshi wanaweka mipango wanaweka mikakati wanafanya kila aina ni yasuddu hisabina. Katika vitu vikubwa wanavyofanya ni kutoa mali zao. Kufadhili makundi mbalimbali mbali kufadhili vya mambo mbalimbali na kuyafadhili mambo yote yaliyo kinyume na uislamu kiitikadi na maadili liyashuddu an sabilillah fasayunfiqunha thumma takunu alayhim hasra thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannam yuhsharun Wadui upo na utaendelea na wao hawako radhi kwa lolote tulolifanya hata kama sisi tutataka kuaridhisha kwamba jamani eh, sisi tutaswali siku ya Ijumaa lakini Jumamosi tutakwenda kanisa fulani kwenda kuswali tutakwenda kwenye mahekali ya Kiehudi tutakuja kwenu tupige tuswali tutaomba mnavoomba Jumapili tutakuja kanisani tutaswali tutaimba kwaya na nyinyi tutacheza ngoma tutatoa sadaka tutafanya hivi tutakula nguruwe pombe tutakunywa lakini maadamu mmeushika uislamu hawatakuwa radhi kwenye harusi zetu nje na kwenye zenu pia tutakuja mukarate zote zifanyike huku na huku kwetu pia tutaida hivyo hivyo mkija kwetu mtakuta soda pombe juisi nguruwe lakini bado hawatakua radhi na nyinyi si leo waislamu wako namna hiyo wanajifananisha na wao katika paka mazishi yao mpaka katika harusi zao na kila kitu wakikushanyika watu assalamu alaikum bwana yesu asifiwe tumsifu yesu kristu yote hayo haiwaridhishi mpaka muache uislamu mrudi katika ukafiri wao ndio wao wataridhika wala utaridhwa unka yahudi wala nasara hata tatubu milletahum Tusemaadamu tumeshika njia ya haki na dini ya sawa njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusijiaminishe ya kwamba sisi tuko salama kwa hatutapangwa na jambo lolote. La. Watu wanapanga njama za kututoa katika njia ya haki. Ni Yahudi na Nasara. Nususi zilizokuja kutuelezea njama na vitimbi vya mayahudi na Nasara waladhina ashraku, ni nyingi mno ni jambo la ajabu kabisa kumuona Muislamu yuko katika mghafla na jambo hili bado anajenga imani na watu hawa kwenye dini yake hatujakatazwa sisi kufanya na biashara kuuza kununua kukopeshana kuwekarehani kusaidiana kwenye kazi kazi za ujenzi kazi kadha ujenzi wa taifa ujenzi hatujakatazwa sisi kuishi nao kwa wema hatujakatazwa sisi hatujakatazwa lakini sisi tuna mipaka katika mambo ya dini yetu. Tuna mstari mwekundu tumewekewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. dawa yetu hii maadamu ile dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bas ujue ya kwamba kuna watu yatarabbasuna bina dawair. Wanangoja kutu sisi fursa ya kutumaliza. Maangamivu wanangoja kutu sisi maangamivu ambayo yatazunguka sisi waitemia fursa hiyo ili waimalize dini lakini hawataweza tukisimama legelege kweli tutapeperushwa sote lakini tukiwa thabati katika dini yetu basi Allah subhanahu wa ta'ala naasiru la wa maulana fan'ama al wa ni'ma al-naseer ili lazima tulijue na lazima tushikemane nado kwa kukuwa kwa dawa na kutanuka kwake lakini tujue pia kuna njama na mbinu mbalimbali za kuifelisha da'awa hii kutoka kwa aliyuhudi na wal nasara walio ashara pia vile vile katika maadui walioko nje ya da'awa hii ni ahlul bid'ah wal ahwa watu wa bid'ah na wale wanafuata matamanio ya nafsi zao hawapendi da'awa hii usitarajie neno la kheri na neno la pongezi nani la shukurani kutoka kwa Marafiu Ashi'a wala kutoka kwa makhawarij wala kutoka kwa Masufi wala kutoka kwa yoyote katika watu wa bid'a usitarajie kama iko siku usubiri kwamba watakupongeza hongera kwa dawa nzuri unayoifanya Allah akubariki kama unasubiri neno hili kwa haki kabisa utolipata maisha yako labda kinafik labda kitaqia lakini siku zote wao wao katika kuoshambulia na kuhakikisha wanawachafua watu wa haki usitarajie kupata pongezi kutoka kwao kheri, wataificha wakijua kheri, wataificha na wakijua shari watajeneza hilo ni lazima tulijue kwetu jipange tumuombe msaada Allah tuweni wa kweli kama nitakapotoa nasaha zangu cha nini cha kufanya kwa sababu sizungumzi kuwakatisha tamaa na waelezea hali halisi iliyoko katika hii daawa daawa inakuwa kwa kasi lakini ina maadui wako walioko ndani ambao sisi hatuwajua taalamu mntume sala salam aambiwa kuna watu wako ndani yako wewe huwajui nahnu naalamu sisi tawajua wao sasa ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alikuwa na watu wa aina hiyo nani? Lakini Allah alimuhifadhi mtume wake, akihifadhi dini yake, akakuwa waislamu wa Njama zile hazikufanikiwa, zilisumbua ili kuwapa watu madhubuti. Kwa mitihani inapokuja ni kwa lengo la kuwatia umadhubuti watu, lakini pia ni kwa lengo la kuleta upambanuzi. Watu watakiwa wapambanuliwe wachujwe kwa sababu jambo likiwa na misukosuko wale wasio kula ni watakaa kitako chini na wengine watarudi nyume visikindo vyao ni khairitu, salafia kama mtaji unaanza kukata waongezeka sasa biashara likuwa hivi nzuri yafanikiwa sasa Yana ulikuwa huna nyumba sasa unazo sasa kwaa ah kama salafia watu wote watu, watu baba mama ungekuja huku. watu wakaacha vikoba vyao vinini wakaja ukote. Sikunaheri mambo huko mazuri. Kama ukiingia salafio ukiingia msikiti wao kila swala Wangekuja watu na kwa kupata 2020. kila mahali katika ha, mina enda uko, uko. kama mwezi swala tano, kila swala swala tano, laki. Washi, watu Sisemi hivi kwa, kwa mbaya wa Uislamu. ni maneno kama haya alizungumza mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuhusu shani ya watu wabaya walafik ambao hahudhurii swala za jamaa bali wao ongeletwa swala ya jamaa na kula tu ukiaahidi kwamba pale misikitini kila baada ya swala au swala tulfajiri swala alisha kuna nyama choma pale wajikatia unachotaka chukua kisu tu paja au hivi wala kuna watu usinge kosa swala hata kama kaajili wa angekuja msikitini. Sawa. Kwa sababu kuna watu wa mna hiyo. Umejengwa katika misingi hiyo. Kasa laho ingelikuwa huku mambo ni mazuri tu siku zote. Hakuna kuteteka. Basi watu wengi wangeipokea hii dawa kwa vishindo vikubwa. Na mjua mkweli nani na muongo nani. Lakini cha sadaawe imekuja ina mitihani ina msukusuko ile mitihani imewekwa ili kuwachuja watu Sasa usijiukapenya kwenye chujio wewe yani ikawa wenzao umepenya safi umebaki ni makapi umebaki pale ukatupi liwa mbali Ikawa dawa imekutema wewe ogopa sana jambo hilo Na hilo haliko katika miliki ya mtu kwamba fulani kanipasisha mimi pia salafi Fulani kasema, hizo zikusaidia kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia katika maadui wa nje wa da'wa hii ni alhizbiyun na maana alasaf ni watu kwa shakli fulani wanafanana na as kwa mtu wa nje hivi kujua hawa wanatofauti gani hawezi kujua naona wote sawa isii tofauti tu to zimekuja zime wajua watu wataka mkubwa wataka hivi ya ni tafsiri yao lakini alhamdulillah kwa watu walioishi katika da'wa salafia na walioishi katika da'wa nyingine isiyo kuwa salafia wanaona tofauti katika misingi mbalimbali miongoni mwa misingi hiyo ni misingi ya ilmu. agenda kuu ya as-salafiyun ni ilmu wala ile ruia ya mbali kabisa husiana na ilmu na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. na hilo. Watu wakakaa wakasoma. Mtu amekua katika mathani Miaka Miaka tangu wa tangu mwaka ngapi? Mimi niko answari Asilimia zaidi ya tisini. au wengi wao. Ukiwatafiti ya eh nini? ulikuwa ujui Qurani leo hujua mwaulizeni haileje kwa kuuliza tu waona sababu ni watu tumeishi nao ile dawa haikuabadilisha chochote katika jambo la elimu mimi nakusudia wale ofuasi wa kawaida waliokuwa na ghera katika jambo la dini yao sizungumzi watoto walikuja wakakua wakaingia madrasa wakasoma au wakasoma huku kwenye marakizi nyingine na kusudia wale waliokuwa katika ile dawa kwa mbele kabisa ndaki ndaki wenye dawa wenyewe je dawa ile iliwasaidia nini wao katika ilmu utakuta kwa kuwa dawa hizo sera yake sio ilmu wale waliokuwa wali pembeni wakabaki na ujinga wao hivyo hivyo walivy si katika mambo ya Qur'an wala katika mambo ya aqida na kujua misingi ya tauhid kutubu za tauhid Vitabu baina a'immat ad wao wako mbali kabisa na vitu hivyo al al wa sifat na menginee ambao ni msingi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala dini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio manhajul anbiya mtaona wao wako katika hilo kwa kusingizia huko lakini mtu ya kuingia katika da'wah aona kwamba kila siku ahimizwa na kushajiishwa kusoma na mazingira ya kusoma yapo na anajikuta asoma na sasa aweza hii ni moja katika tofauti kubwa kabisa Na tupigwe uislamu kiukweli sasa kuna watu wanaweza wakawa wametoka wakaachana na uhizbi kwa sababu fulani wanaosisjua wao. Alafu kama hawabadilika chochote kutoka kule kama ni vile vile tu Na vile vile habadiliki Mwaka wa kwanza, watatu pili, wa tatu, hayo kusoma, hayo hili mtatizo. Watu wa aina hii mara katika dawa. Watu wa mara nyingi hawana katika dawa. Tuomba Allah watu wa awape hao wanakuwa ni mzigo katika dawa. Watakio wanasihiwe kila mara wajue walitoka wapi na sasa wako wapi. Watakio wafanye nini? Nikama wao waona kwamba ni upinzani tu kama nimetoka huku sasa nimekwenda huku lakini mambo ni... huyu ni shida. Sasa ndio sisi tunawambiana hapa kuna watu hapa hawataki kusikia jambo la kusoma. Ukiweka muhadhara watu watajazala mpaka kwenye madirisha darasa hao wasikunjie ndaao hawatakikaa darasani kusoma tatasirudi miongoni mwa maadui wakubwa wa hii daao ni alhisbiyun na tawaifu zao na filaq zao zote hawapendi daao salafia wala hawalali katika hili wala hakika kwa sababu ni kitu ambacho kimekuja kuoondolea waona kama ni ufalme waona kwamba yale waliokuwa nayo walikuwa ni ufalme sasa mbona ufalme wetu umechukuliwa kwa hiyo wanapambana kuhakikisha kwamba hii dawa si dawa ya hak. ni dawa imeleta fitna na fitna. kwa gao wa sisi tulikuwa hivi na hivi na hivi kwani sisi ni ubaya gani sisi tuna hiki tunajitetea kila siku kazi yao kujitetea kwa hiyo ndugu zangu kuadui ودعوه هي kutoka nje miongoni maadui zake wakubwa kabisa ya alhisbiyun tunaona alyahudu walnasara walldhina ashraku lakini لكن ahlu albid'ah walahwa kama vile alkhawarij alrafidhah sufiyyah na firaqi zao wote hao ni maadui wa hii da'wa lakini pia alhisbiyun na wengineo sasa nikisema hapa ni wachambue malaiki zao ni zipi mbinu zao ni zipi wakati haututoshi mi nawapa tu kama tambiri kwamba hali iko hivi kuna hiki tusibweteke